Книга буття, розділ восьмий Згадав Бог про Ноя, про всіх звірів і про всяку скотину, що були з ним у ковчезі, і навів Бог вітер на землю, і води стали відпливати. Джерела безодні і небесні загати замкнулись, і дощ із неба припинився. Води ж стали раз у раз із землі відступати І як проминула 150 днів, опали І сьомого місяця, сімнадцятого дня місяця Ковчег осів на горах Арарату А води опадали дедалі аж до десятого місяця А першого дня десятого місяця Стало видно верхів'я По сорока днях Відчинив Ной вікно, що його був зробив у ковчезі, і випустив крука. І той літав туди й сюди, поки не висохли води на землі. Тоді він випустив голуба, щоб побачити, чи опала вода з поверхні землі. Та голуб не знайшов місця, де вчепитися ногами, і повернувся в ковчег до нього, бо води вкривали ще поверхню землі. Ной простягнув руку і узяв його до себе. Ще сім днів почекав він і знову випустив голуба з ковчега. І повернувся голуб до нього надвечір із свіжозірваним оливковим листком у дзьобі. Тож і довідався Ной, що води з землі відплили. Тоді почекав він ще других сім днів і випустив голуба, та цей уже не повернувся до нього. На 601 році свого віку, першого місяця, першого дня цього місяця, коли води висохли на землі, Ной зняв покрівлю з ковчега і глянув. Аж ось поверхня землі була суха, а другого місяця, 27-го дня, земля ствердла – тоді Бог сказав до Ноя Вийди з ковчега, ти, твоя жінка, твої сини і жінки твоїх синів з тобою Все живе, що з тобою, з усякого тіла, птаство, скотину, плазунів що повзують по землі Виведи з собою Нехай кишать на землі, плодяться і розмножуються на землі і вийшов Ной із синами, з жінкою і жінками своїх синів. Усі звірі, всі плазуни, все птаство, усе, що рухається на землі, порода за породою, вийшло з ковчегу. Тоді Ной спорудив Господові жертовник. Узяв усякого роду чистих тварин і всякого роду чистих птахів і приніс усе палення на жартовнику. Господь почув лагідний запах і сказав сам до себе Не проклинатиму вже більше землі через людину Бо помисли людського серця злі вже з молодощів І не губитиму ніколи всього, що живе Як то я вчинив був Поки земля землею, сівба і жнива, холод і спека «Літо і зима, день і ніч не перестануть більше бути».